وځبل مثال به نه دي يرجعوا المطالقه چې سره د کتاب نه سره اوړي دغه مثال څنګه وي؟ وویلاله په دې خبردارا سړي چې ورګړو علم د کتاب آیات نه اته علم الکتاب مرات نه یا قميو یا بلامو یا بلو قران تعالی ذکر کړي مسناد پر هر غالم دی چې علم له ورکی او بیا پیامت نه کوي ځکه قران خاص نه اگر سې دې ته میعلم د قران ورکو د تورات انجیل می ورکو ولله پدې خبردارا سړي څوکړم ما علم د کتاب نو دن فن سرهکا لکه مار چې پرشنو دي نو لګي د پته شیطان اتبع فماند ادرکا ولګي د پته شیطان نشده د زرقشن دې پهېخو د قرانې پهېخو نو شیطان یې وندله مې یار مې ولندره اتبا ادرکر اگیر کدله شیطان تبه او ادر اتبا کې فرد ده تبه تو زیدن مفعول فاعل لپاره خدمت کې زرب زید پسی شو لغز کې تبه تو فاعل او زیدن مفعول ده په معنا کې تبه تو چې ده هغه مفعول ده شو او اتبا تو زیدن دلته فاعل فاعل دي راګر مکه زید اتبا تو راګر مکه زید معنا با شیطان دل شیطان دا یې اڅه باو شیطان دله شیطان راګر فکان عمل قوین مشه د شه د خزر کژونه اته خوغه زموږه نو پر د کړي و موږ دره دیا په دې عمل سره سمون مون عمل ور کړو به ها په عمل کول د کتاب پېته باندې کتاب با پی سرا. مون بدلره پرته کړو پېته واسره په زمون خو غنو زکه دې دې تبانه وافته لیکن زم اعلان کو دنیا تا اخلادا ملان اخلادا ساکانہ زان مت میں ده هر قسم اسلامی کیسټو د ملاوی دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه بازار شاته پیخور خار